Левко Боровиковський, зачароване місце. Їй же Богу, надокучило вже розказувати. Ну, та що ви думаєте? Справді обридло, розказуй та розказуй, і очепитись не можна. А, ну добре, я розкажу тільки вже їй Богу в останній раз. Егес! От ви балакали про те, що чоловік може перемогти тую, не тут згадуючи, нечисту силу. Воно, звичайно, так. Особто коли поміркувати добре, бувають на світі всякі пригоди. Одначе... Не кажіть цього. Хоче заморочити диявольська сила. То заморочить. їй Богу заморочить. От послухайте. Нас всіх у батька було четверо. Я тоді був ще зовсім дурень. Звісно, було цього років з одинадцять. От неначе зараз пам'ятаю, що якось. Поліз рачки та став брехати по собачому. А батька посварились на мене, покивали головою. Та й кажуть Ой, хомо, хомо. Тебе вже от женити пора, а ти дорієш. Як ти молоде лоша. Дід був ще тоді живий. І нехай йому легенько згадається на тім світі. На ноги був. Доволі міцний. Було, задумає. Е. Та що ж так розказувать. Один цілу годину вигрібає жар на люльку, другий побіг чогось за комору. Ну, що ж, справді. Сказати би, хто не волив, а то ж самі намоглись. Коли слухать, так слухать. От. Батько ще з ранньої весни повезли тютюн у Крим продавати. Не пам'ятаю тільки, дві чи три хури навантажили. Тютюн був тоді сім'ї. З собою взяли брата мого. Так років три йому було. Бачите, щоб за зарані. Чумакувати, ми й зосталися ото дід, мати, я, брат та ще брат. Дід засіяв баштан саме на шляху, та й жити перебрав з курінь. Взяв він і нас до себе ганяти горобців та сорок на баштані. Для нас це було, не можна сказати, що погано. Е, було цілісінький день. Скільки наїща тих огірків, день, ріпи, цибулі, гороху, що в животі їй богу, неначе півні кукурікають. Ну, воно ж за те й користь велика. Проїжджі товчуться шляхом. Кожному заманеться поласувати кавуном чи динею. А з близьких хуторів було, нанесуть на обмін курей, яєць, індиків, Добре було життя. Отже з дідові більше було втішно те, що чумаків було. Проїде щодня возів з п'ятдесят. Нараз знаєте, бувалий. Почне розказувати, то тільки слухай. А дідові все, все одно, що голодному, галушки. Інший раз було зустрінеться з давніми знайомими А дідо вже всяк знав. То вже самі здорові знаєте, що буває, коли зберуться старі. Та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра, от тоді та от тоді, таке-та-й таке-таке було. Ну і почнуть, згадають, бо зна колишнє. Раз якось, ну от справді неначе наче тепер діялось, сонце вже повернуло на захід, дід ходив по баштану та скидав лист кавунів. Бачте. Понакривані були, щоб не попеклись на сонці. Коли я глянув, та й казу братові, диви, Остапе, он чумаки їдуть. Де чумаки? мовив дід, зводячись. Він саме значив велику диню, щоб часом хлопці не з'їли. Шляхом їхало возів шість. Попереду йшов пристаркуватий чувак із сивими вусами. Не дійшовши ступнів, як би вам сказати, може з десяток, він спинився, та й до діда. — Здоров, Максиме, от дав Бог побачитись. Дід прижмурився. Пізнав. а здоров, здоров, звідки Бог несе, і, і болячка тут, здоров, здоров, брате, що за дітько, та тут усі. І печериця, Ей, ковели, І стецько, ха ха здоров! Ага-га, Го-го-го! І почали Цілуватись. Волів розпрягли Та пустили На попас, Вози поставили при дорозі, А самі Сіли очертом У гурт та запалили люльки. Але де вже тут до люльки? За проповістками та за теревенями навряд чи й по досталось. Після полудня дід почав приймати гостей діннями. От кожний взяв подині, обчистив її гарненько ножиком, Народ, бачте, все такий, що був у бувальцях, знав уже, як що їсти у світі, хоч би зараз за панський стіл здатні сісти. Еге, так обчистивши, гарненько, проткне кожен нудині пальцем діручку, вип'є той кісіль. А далі вже ріжеш маточками і їсть. — А ви що, хлопці? — озвався до нас дій. — Чоро ти порозявляли? — Танцюйте бісові діти. Остапе, де твоя сопілка? — Ну, лиш, козака! Хомо, берися в боки, ну, от! Так гопчик, ти, гопчук ти гоп поп Хоп. Я був тоді хлопець меткий. Ох, старість проклята. Тепер уже не втну так. Замість викрутасів ноги тільки спотикаються. Довго дивився на нас дід, сидячи з чумаками, коли бачу, аж у нього ноги щось. Не стоять на місці, не наче діда хтось сіпає за ноги. «Дивись, але ж хомо», – мовить до мене Остап, – «коли й старий наш не піде в скоки». Е, «Що ж ви думаєте? Не встиг доказати. Аж наш дідуга так і не втерпів. Закортило, знаєте». Почванитись перед чумаками, ех ви ж бісові діти, промовив до нас, хіба ж так танцюють, ось як танцюють, промовив всеє, звівсь, та як розставив руки, як ударить за каблуки, ну, нічого сказати. Танцювати він танцював так, що хоч би з гетьманшею. Ми оступились, а дід почав витинати на тому місці, що було порожнє, коло грядки з огірками. Отже ж, тільки що дійшов до половини, те саме хотів розійтись, викинути якогось. Мудрого викрутаса, аж тут не здіймаються ноги. Та й годі. Що за лиха година? Розігнався знов, дійшов до середини, не вне ноги неначе розсохи провились. Адже диявольське місце. От сатанинська морока, Уплутається жиро дворог роду людського. Ну, як же ж таки прийняти сорому перед чумаками? Ушкварив знову та й почав різати. Дрібно, дрібно, хмило подивитись. Тільки ж до ні, не танцюється, та й годі. Агемонський гемонський сатано. Бодай ти задавився гнилою людинею. Бодай ще був малим здох судчий сину. От на старістю, який сором увів. І справді ззаду хтось засміявся. Озирнувсь? Аж не баштана. Ніч нічого. І позад його нема нічого, і попереду нічого. І збоку скрізь чисте поле. Е-е-е-е, от тобі маєш. Прижнурився дід. Придивись. Місце, здається, трохи знакоме. Збоку ліс. За лісу стерчить якась віха. І виткотую віху далеко-далеко на виднокрузі. Що за лиха година? Та ше ж голуб'ятник. Що в попа на городі. З другого боку, Те щось мріє. Придивився, А що тік Волосного писаря. От куди Запроторила начиста сила. Покрутившись кругом, Натрапив дід на стежку. Місяця не було видно. Замість його блискала тільки біла пляма крізь хмару. Завтра буде вітряно, подумав дід. Далі зирк аж оддалік стежки спалахнула свічка. Ач, спинився дід і руками не зведе. Тільки дивиться. Свічка згасла. Тільки ще трохи далі. Занялась друга. Скарб скрикнув дід. Готов, Бог знає, на що покластись, Що то скарб. І вже був і на руки поплював, щоб копати. Та оглядівся, при ньому ні заступа, ні лопати. Ова, шкода! Ну так хто ж знав? А може бути, що треба б тільки підняти дерен, а він тут і лежить, голубонько. А, нічого робить. Треба положити хоч знак на місці, щоб часом не забутись, де. От притяг чималу гіляку, мабуть, колись вітром зломило, поклав її на могилку, де горіла свічка, та й пішов стежкою. Молодий дубовий лісок почав річчати. Далі майнув і тин. Ну чи я ж не казав, що це попова левада, міркує сам собі дід. Оцей попів тин тепер і версти нема до баштану. Пізненько одначе прийшов дід додому. Та щось і голушок не схотів їсти, розбудив тільки брата Остапа. Спитавсь, чи давно поїхали чумаки. Та й закутавсь озух. Коли ж Остап почав був питатись, куди се вас, діду, лиха година носила сьогодні. Дід сказав тільки, не питайся, Остапе. Не питайся, а то швидко посивієш. Та й захліп так, що ж горубців сполохав на баштані. Та де вже то йому там спавза? Ніде правди, діти, хитра з нього шельма була. Дай Боже йому царство небесне, завжди вмів викрутитись. Інший раз було такої почне, що тільки губи кусаєш. Другого дня тільки що стало в полі сутеніти. Дід одягся в свитку, підперезався, взяв під пахву заступ лопату, випив кухоль сирівцю, надів шапку, потерся полою, та й подався до попового городу. Ось минув тим, і дубовий чарник. Проміж дерева звивається стежка і виходить на поле. Стається та сама. Вийшов і на поле. Місце якраз таке, як учора. Вони голуб'ятник стерчить. Якраз, як учора. Тільки ж таку. Не видно? Ні. Це не те місце міркує дід. Ти, мабуть, далі. Треба, мабуть, повернути до току. Повернув назад, почав іти другою дорогою. Тепер уже тік видно, а голуб'ятник зник. Знов повернув до голуб'ятника, тік зник. А тут, як навмисне, почав дощик накрапати. Побіг знов на тік, голуб'ятник зник. До голуб'ятника, току нема, або, дайте, проклятий сатано, не діждав дітей своїх бачити. А тут дощ приспорив, линув як з відра. Скинув же дід нови чобути, щоб не пожолобились від дощу. Та задав такого дропака, неначе панський виноход. Уліз у курінь, мокрий як хлющ. Та все тільки щось мимрить. Сам собі, а вже що чортяку шанував такими словами, що я й з роду не чував таких. Кажу вам, я мабуть би з червонівся від сорому, якби все було в день. Другого дня встав я, дивлюсь, дід уже ходить по баштану. Наче б то нічого й не було, та накриває собі лопухами кавуни. За обідом старий знов заговорився, почав лякати меншого брата, що проміняє його на кури замість кавуна. По обіді зробив з дерева дві пищавки і пограв на них. Потім дав на забавку диню, зігнуту в три погибелі, мов гадюка. Він звав її турецькою. А тепер таких динь я ніде не бачу. Правда, і дідові насіння десь далеко досталось. Пізненько, вже повечері. Пішов дід копати грядку на пізню огірки. Отже, проходив коло того зачарованого місця та й промовив сам собі, От прокляте місце. Зійшов на середину, де не танцювало сучора, та ще й з заступом ударив з пересердя, коли зирк навкої нього те саме поле. З одного боку стерчить голуб'ятник, з другого той самий тік. Ну, гаразд, що надумався взяти з собою заступ. Он де стежка і могилка, он де й гілка наволочена, гень ген горить свічка. Коли б вже тільки не помилитись. Побіг він під тюбцем, піднявши заступ у гору, неначе хотів ним пошанувати кабана, що часом унадився в баштан. Біля могилки спинився. Свічка згасла. На могилі лежав камінь. Зарослий травою. Цей камінь треба підняти, — розміркував дід, та й почав підкопувати його з усіх боків. — Та й великий же гаспицький камінь. Отже ж, уперші ж міцно ногами в землю дід таки зіпхнув його з могили. Тільки зогло долиною. Туди й дорога. Тепер швидше піде діло. Тут дід став добувати табатирку. Насипав на кулак табаки. Та тільки що хотів нюхнути. Аж це в нього над головою <плес> Чхнуло. Так, що дерева захитались, а дідові навіть увесь вид заплювало. Ах, хоч би набік одвернувся, коли вже хочеш чхати, промовив дід, протираючи очі. Обдивився, нема нікого. А? Отже, мабуть, не любить чортяка табаки, — ниркує дід, ховаючи табаку за пазуху та беручись за заступ. Дурень же він, Хе -хе -хе. а такої табаки ні батькові, ні дідові його не доводили снюхати. Почав копати. Земля м'яка, заступ так йде в землю, аж далі щось Бряснуло, откинув землю, бачить казан. — а, а, а голубе, ось дечки ти! — скрикнув дід, підвазуючи казан заступом. — А голубе, ось дечки ти! Запищав зненацька якийсь Пташиний дзьоб Клюнувши казан Уступився дід І заступу пустив А ще й зверху З дуба Мекнула Бараняча голова А, голубе Ось дечки ти А, голубе Ось дечки ти Ревнувся й медвідь, виткнувши морду з за дерева. Тіда грижаки пройняли. Та тут страшно й слово сказать, промовив дід сам собі. Та тут страшно й слово сказать, писнув знов пташиний дзьоб. Тут тресно й слово сказать, мекнула бараняча голова. Слово сказать, Ривну медвідь. Оце, мовив дід, та й сам злякався. Оце, писнув цоп, оце, мекнув баран, це ревнув медвідь. Жахаючись, озирнувся діт навкруги себе. Боже мій, яка ніч, хоч в око стрель, Ні зірок, ні місяця, Кругом провалля. Під ногами бездонне провалля. Над головою нависла гра, і от-от-от, здається так, і повалиться на нього. А ж здається дідові, що за гори моргає якась морда. «Ау!» «Ніж, наче той ковальський міг, Ніздрі, кожну вітро води влізе, Губи, Ти же Богу, Мов дві колоди, Червоні очі викотались до гори». Та й ще й язика висолопило, та й дразниця. А дідько б тобі отися, промовив дід, кинувши казанок. Задавися ти своїм скарбом, що за паскудна морда. Та вже був посунув звідти, але побачивши, що все так, як і вперше, він спинився. Це тільки лякає нечиста сила. Взявся знов до казанка. Ні, тяжкий. Що робить? Не покинути ж тут. От, зібравшись з усією силою, вхопився він за його руками. Ну, враз, враз, ще трохи, ще витяг. О, теперечка понюхати табаки. Добув табатирку. Отже ж, перше, ніж понюхати, подивився добре навкруги. Чи нема часом кого, здається, що нема. Коли все здається йому, що пеньок... Надимається і сапає. Ростуть йому вуха. Червоні очі наливаються. Ніздри роздимаються. Нізморщився. І от так і збирається чхнути. Ні. Не буду нюхати табаки, подумав дід, сховавши табатирку. Знов заплює сатана очі. Схопив скоріш казанок. Та й дременув чим душ, тільки чує, як ззаду хтось так і чухрає хворостиною по ногах. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, репетував дід, біжучи з усієї сили, та тільки як добіг до Попового городу, тоді звів трохи дух. Кодись же дід зайшов, думали ми, дожидаючи вже годин зотри. Вже давно й мати прийшла з хутора з галушками. Не мати, нема, діда. Повечеряли самі вже. Повечері вимила мати горщик, та й шукає місця, де б вилити миї, бо навкруги сюди були грядки, коли дивиться лізе Простисінько до неї назустріч кухва. У небі такий темненько було. Мабуть, хто-небудь з хлопців пустуючи сховався та й підштовхує тую кухву ззаду. От якраз сюди й вилити помиє. Мовила та й вилила гарячі помиї. «Ой!» – крикнуло щось грубо. «Зирк?» «Дід?» «Ну, хто ж знав?» Що то він? Їй богу думали дійшка лізе. Признатись по правді, хоч воно трохи і гріх, а справді смішно здалось. Як сива голова дідува була по меях Та й обвішана з з кавунів та динь. Хе-хе-хе. Еч, бісова баба, мовили, обтираючи голову полою. Яко б Наче свиню перед різдвом. Ну, хлопці, буде вам тепер на бублики. Будете суть в золотих жупанах ходить? Дивіться лиш. Дивіться, що я вам приніс, промовив дід, відкриваючи казанок. Що ж ви думали, там таке було? Ну, подумайте, гаразд. А? Золото? Ото то, що... Що не золото сміття, паскудство. Фу! Сором казати, що таке. Плюнув дід. Шпурнув казанок, ще й руки після того помив. З того часу закляв дід і нас. «Діймати коли-небудь віри, чортяці!» «І не думайте, – часто казав він нам, – «Все, щоб не казав ворог Господа Христа, все збреше сучий син!» І було тільки почує старий, що в якомусь місці, непевно, «А ну, хлопці, нумо хрестити!» – крикне він на нас. Так його, так його добре, гаразд. І почне хрестити. От, а, а те прокляте місце, де не танцювалось? Загородив кином, наказав кидати туди все, що є негідного. Весь бур'ян та сміття що згрібав з баштану. Так ось як часом морочить нечиста сила чоловіка. Е -е, я добре знаю ту землю. Потім наймали її в батька сусідні козаки під баштан. Земля славна, урожай був завжди чудесний. Тільки на тому зачарованому місці Ніколи не було нічого путнього, засіють як світ, а зайде таке, що й розібрати не можна, гарбуз не гарбуз, кавун не кавун, огірок не огірок, чорт знає, що таке.